produceret og med kongressen.com. Anders det er jo dig mig. Det er det. Anders Sauner, Pinocchio, han findes i USA. Og det ret vilde er, at... Han har været præsident. <laughs> ja, <laughs> Pinocchio har været... Ja, et, han har været præsident. Men det vilde er selv her, efter han er præsident, så er der faktisk en ret stor del af den amerikanske befolkning, der stadig ikke tror på de lojshistorie, han fortæller. Ja, jamen det er, det er jo desværre... Den, den virkelighed, der er opstået lige nu i USA, er, at, at der ikke er en fælles virkelighed. Der er en, en masse forskellige versioner af virkeligheden, og nogle af dem harmonerer nogenlunde med det, som faktuelt er virkeligheden, og så er der den, den lidt mere fiktive, opdigtede virkelighed, som blandt andet er den, som Trump han, i stigende grad stadigvæk ekshalerer i at prøve at få folk til at tro på. Ja, og det vi gerne vil tale om i dag i, her i kampen om Amerika, det er jo det her med, at det republikanske parti i hvert fald, de har ligesom gjort Trumps løgn om det her stjålende valg til deres fuldstændig accepterede sandhed. Det er den virkelighed, de abonnerer på, og det gør vi med udgangspunkt i to konkrete hændelser her for de mm. sidste par dage. Det ene, det er det her med Facebook, der har bestemt, at Trump stadigvæk er udelukket for Facebook, hvad det betyder. Og så det her med, kan man sige, at den sidste sådan højtstående republikaner i hvert fald i en officiel post, ja. Liz Cheney, nu med meget, meget stort sinds Sandsynlighed, mister den post, fordi hun bliver ved med at modsige Trump. Mm. Med hendes udgang, så er det vel egentlig vedtaget, og så er det, så er det Trumps løgn, der hersker. Ja, det ser sådan ud. Øh, altså jeg vil sige, det er i hvert fald den, der hersker i repræsentanternes hus. Jeg er ikke helt sikker på, at det også er den, der hersker i senatet. Det, det vil jo så også vise sig efterhånden, som tiden går Men i forhold til repræsentanternes hus og republikanerne. Der er det jo helt tydeligt, at Kevin McCarthy, som er den republikanske leder af deres mindretalsgruppe i Repræsentanternes hus, han har øh, fuldstændig suret sig selv fast til, øh, til Trump og øh, er gået all in på Trumps virkelighed og bestemt sig for, at måden han en dag kan få hammeren og blive speaker i huset, det er ved, at øh, Trump-linjen den slår igennem, og at det er vejen til, øh, til sejr ved midtvejsvalget i, i 2022. Og øh, jeg det er jo ligesom i poker, han er gået all in. Altså enten så brister det, eller så bærer det. Jeg læner nok mest i retning af, at, at det brister, men hvis, han kan ikke rigtig begynde at skifte hest midt i det hele. Så nu har han ligesom gået med Trump, og ved godt, jamen så er han nødt til at gå planken, og i den kontekst, jamen så, så har han så også nu øh, virkelig fundet grovfilen frem i forhold til, til Liz Cheney, som, som du selv siger. Trodser Trump, tråser dermed også McCarthy, og øh, i det hele taget, jamen... Øh, som du siger, er på vej ud af ledelsen i huset, hvor hun ellers har siddet ganske, ganske, må jeg sige, rimelig solidt. Ja, som sagt, kampen om Amerika i dag om, hvordan Trumps løgn om valget har overtaget hele det republikanske parti. Hvad betyder det for partiet? Men først og fremmest, hvad betyder det for USA og dets demokrati, at man nu øh, abonnerer, kan man sige, på to forskellige virkeligheder? Det her, det er kampen om Amerika. Anders Agner, inden vi kaster os ud i analysen af de her ting, så skal vi jo lige huske at gøre opmærksom på, hvordan du kan støtte den her podcast. Det kan du ved at blive medlem af kongressen. Det gør du simpelthen øh, ved at gå ind på kongressen.com. Der kan du vælge mellem et årsmedlemskab, eller du kan vælge mellem et månedsmedlemskab. Det giver selvfølgelig, selvfølgelig støtter du podcasten her, men frem for alt, så giver det jo adgang til alt vores de artikler, der bliver skrevet, og det giver adgang til de her masterclass, vi har, hvor vi andet har en nu på mandag. på mandag den 10. der handler om Bidens øh, 100 dage. Så skynd dig at blive medlem. Og så er det jo også sådan, at vi belønner jo nye medlemmer, eller vi trækker lod blandt nye medlemmer om en gave. Og Anders, vi har fået fem nye medlemmer her de sidste seks dage. Det er, øh, ja, det er en, en om dagen er det, er det, er det dejligt. Øh, men hvem har vundet, og hvad har pågældende vundet? Jamen, den, øh, denne uges vinder er en af vores nye medlemmer, og det er en kvinde, der hedder Henriette. Og øh, Henriette... Du vil efter udsendelsen her modtage en, en mail, øh, fordi så skal vi lige aftale, hvordan vi kan sende dig din præmie for præmien i den her uge. Det er en bog, og det er en... Øh en bog, som vi faktisk har uddelt en gang tidligere som præmie, det er nemlig den bog, som hedder Obama, håbets præsident, som jeg og nogle af holdets øvrige medlemmer stod bag, som udkom øh, tilbage i 2019, som kigger tilbage på de år ved, øh, med Obama ved rådet og øh, hvordan der var ledes, at håbet blev til øh, til virkelighed i nogle tilfælde, og andre tilfælde blev til skuffelse. Så den er på vej til, øh, til dig med posten, Henrietta. Det lyder som en bog, du lægger ind med et vislager af. Nej det, er ikke, nej, det er faktisk ikke, ikke længere tilfældet. Det, altså, det, det er faktisk en meget god, god bog. Det er faktisk en ganske god bog. Det den, den solgte faktisk ret godt. Ja, øh, men, vi, men vi kan altid skaffe flere. <laughs> vi, kan, vi, kan altid, oh, sjovt nok, vi kan altid skaffe flere. Anders Agner, på lige, og du var jo inde på det før, men lige rekapitulere, hvad er det historien her? Nu tager vi det lige lidt i punkter. Hvad er det historien er her om Liz Cheney? Jamen, den øh, historie om Liz Cheney er jo den, at øh, der stormløbet på Kærbetrup finder sted den 6. januar 2021, der i der derpå så kører processen omkring øh, rigsretssag mod Donald Trump for hans øh, rolle i forbindelse med det her oprør. Og øh, Liz Cheney er det højest rangerende medlem af repræsentanternes hus for republikanerne, som støtter... Den her rigsretsproces, fordi en rigsretssag starter altid i repræsentanternes hus, hvor et flertal skal, skal stemme den her impeachment igennem, og så ryger det videre over til senatet, hvor selve rigsretssagen kører. Og alle demokraterne i huset var jo selvfølgelig med på, at Trump han skulle få den her rigsret. Men det, der var det nye i forhold til første gang Trump han blev stillet for en rigsret, det var, at en række republikanere, deriblandt Liz Cheney, som den mest fremtrædende af medlemmerne, faktisk stemte sammen med demokraterne, om at Trump skulle stilles for den her rigsretssag. Og øhm, derfra så væltede der jo altså brændestabler ned over øh, Cheney. I, ikke mindst selvfølgelig for Trumps side, han har jo svinet hende til, som han jo har for vane at gøre, når nogen trosser ham. Men netop også, som vi talte om før, så har Kevin McCarthy, som er en af de få republikanere, der rangerer højere end Endless Cheney i, i huset, øhm, jo altså også valgt virkelig at, øh, at vende ryggen til hende. Ja, og kan man sige, noget af det, der jo er forandret sig, det var, at de prøvede jo at komme af med hende lige omkring retssag, mm. det, er jo, det er jo ligesom andet forsøg på at komme af, men dengang, dengang der, der mislykkes det jo, men så hun jo været fræk, og man tog at sige, hun har jo ikke holdt op med at kritisere Trump, Nej. så nu er det ligesom, nu er det fået nok, og jeg synes det mest bemærkelsesværdige er, at faktisk, hun lidt selv har meldt ud, at hun ikke engang selv vil kæmpe voldsomt imod at blive fjernet, mm. altså, det er ligesom, hun har set skriften på væggen, og den går, den går ikke, det her. Men hvad er det, som du ser det, der har forandret sig på de her to-tre måneder? Jamen i forhold til, til repræsentanternes hus, for jeg, jeg synes er det er to meget i hvert fald forskellige situationer, men i forhold til repræsentanternes hus, der er det helt tydeligt, at, at Kevin McCarthy han definitivt nu har købt ind på Trumps virkelighed. At han vurderer simpelthen, at det er det eneste rigtige for ham at gøre, det tror jeg ikke, det er, men han tænker jo tydeligvis kort sigt, og det skal han måske også i den position, han er, fordi hvis han begynder at sadle om midt i det hele her, så er sandsynligheden for, at han ikke vinder hammeren ved valget om halvandet år meget, meget stor. Man kan, vel også, man kan vel også se det på den måde, at han har lavet en analyse, der hedder det, de, de er nødt til på en eller anden måde at være enige om et budskab, ja. Og det er det, de kan blive enige om. Det er det, de fleste synes, så han må ligesom, hvad end han kan lide, det, eller ej, kan man vel godt se det som, at, at han er nødt til at gå med det, flertallet synes. Og det, de kan blive enige om frem mod midtvejsvalget, det er, at valget blev stjålet, og så skal Liz Cheney væk, fordi hun forstyrrer det budskab. Jo, men sandheden er jo også bare, at, at politik handler om magt og om gyldne keder, og øh, hvis McCarthy, hmm. han pludselig begynder at øh, bøje af, hvis han pludselig begynder at... Øh, Vende Trump ryggen, jamen så er hans øh, højre hånd, det er i hvert fald en mand, som er ultraloyal over for Donald Trump. Det er ham, der hedder Steve Scalise. Mm. Æ, som, øh, altså, det, er, det er sådan en til en øh, loyalitet over for, for Trump, øh, og har været det hele vejen igennem, hvor McCarthy måske til at begynde med var lidt mere tøvende i sin øh, hengivenhed over for, for Trump, så har han jo så gået all in nu. Men det vil sige, i tilfælde af McCarthy, han pludselig begynder at vise det, som i en Trumps kontekst vil være, at øh, være svag over for, øh, for den linje, som, som Trump og hans folk står for, jamen så er Steve lige klar til at øh, vælte ham internt, og, øh, og dermed også selv gå efter at blive, blive speaker. Ja, jeg, jeg tror, du har meget ret. Det er, at øh, McCarthy, han ser det som, at hvis han skal have en mulighed for at overleve, så er han nødt til at bakke op om det Og så synes jeg, det har været meget tydeligt, at han har... Man så jo, han tog ned og besøgte Trump meget mm. tidligt. Øh, men at han også har prøvet at række hånden ud den anden vej. Han har i virkeligheden prøvet den her med at balancere begge sider. Øh, og følt, at han skulle balancere begge, begge sider. Og jeg synes i virkeligheden også, at man skal læse det her som også at nu er der kommet en øh, afstand til, den her, til stormen på kongressen, den her i virkeligheden værste forarvelse er øh, drevet over, og det simpelthen er gået op for Kevin McCarthy, at han kan ikke balancere de her mm. to sider. Han er nødt til at vælge siden, og så kan man sige, måske lidt krydstagtigt, hvis man skal være hård, så har han valgt den side, hvor der er flest republikanere, der tør, og det kan man sige, det er jo også det, en typisk politiker vil, vil gøre, og det er egentlig det, han har gjort nu, og, og, og så ryger Liz Cheney. Men det er jo interessant, fordi nogle af de meldinger, der er kommet fra Liz Cheney her i, i de sidste par dage, også øh, blandt andet efter en altså, der kom en lydoptagelse, ud, hvor Kevin McCarthy øh, efter et interview, hvor mikrofonen stadig er tændt, får sagt, at han, øh, han er færdig med hende. Altså, øh, han har ikke tillid til hende mere, og, og nu må hun ud. Og Les har jo været ude, sådan, i hvert fald lidt på klem åbne døren for, det kunne faktisk godt være, at hun kunne finde på at stille op, øh, måske endda gå efter noget præsidentkandidatur i, i 2024. Om det så har nogen gang på jorden, det, det må vi jo se, men jeg synes, det er interessant i forhold til... Jeg tror ikke, hun kan vinde men, men det, det, det, nej, det gang på men det hun kan gøre... Hun kan der, hun, være træls. Ja, hun kan netop være en, en, en meget, meget besværlig sten i skolen både for McCarthy og for Trump og hele den del af, af det republikanske parti. Og det, og det må man jo også være ærlig og sige, det er jo også det, hun har været. Altså hun er, man kan sige, en ting er, hvad hun sagde omkring rigsretssagen, og hun mente det omkring, hvad hun gjorde omkring rigsretssagen. Så kunne man vel et eller andet sted forvente at sige, godt, så er det overstået. Hvis du ikke har noget pænt at sige, eller hvis du gerne vil tale, så kunne du være mindst en stille. Det, det, så har hun jo ikke gjort det, man i stedet vil kan kalde at lave en Lars Løkke, eller en Lars Frederiksen, og sige, det har hun bestemt ikke gjort. Altså, hun, hun har jo været meget åben og meget verbal i sin kritik. Jeg synes, det er bare interessant, fordi jeg synes, hun er så utrolig illustrativ for, hvor langt partiet har rykket sig. Mm. Fordi Liz Cheney er ikke moderat. Nej. Ganske klassisk republikansk konservativ, datter af Dick Cheney, den tidligere meget, meget magtfulde vicepræsident for George W. Bush fra 2001-2009, og ved Gud heller ikke en moderat mand. Altså, han var normalt en af dem, man kaldte superhardlineren. Ja, hø, parti, Præcis. Gammel, øh, gammel i går og en, der virkelig kendte Marks billede, og øh, det er ham, hun er datter af. Det vil sige... Normalt så ville Cheney-familien være en, hvor man tænker, okay, det er så vi sådan godt ude på den neokonservative del af flanken. Ja, hun ligger vel lidt der, hvor Cheney, altså på, på, på, hun ligger vel lidt der, sådan, kan man sige, i den, lidt til højre for Bush den yngre, ja. i virkeligheden. det præsidentskab, vi havde fra, fra, fra 2000 til 2008, det er jo egentlig der, hun er placeret. Det der bare er, det er, at det jo ikke engang længere nærmest den moderate, midsøgende del af det republikanske parti. Det er den venstreøjelsede del af det republikanske parti nu, ikke? Jamen det er det, der er lidt vildt, ikke? At, at, at altså, nu, apropos George W. Bushs præsidentskab, han er ude med en ny bog, og derfor så han ude at give en skrækkelig masse interviews, og øh, har jo så blandt andet været ude at sige, at øh, hvis det fortsætter på den her måde, altså hvis man bliver med at bygge op om Trump, så tror han, øh, at partiet, altså, det er partiets endeligt har George W. Bush været ved at sige, og det er jo velkendt, at han ikke bryder sig om Trump, og det er jo velkendt, at bush i hele taget ikke bryder sig om Trump, men er en mand, som ellers netop tidligere plejede at definere en, en ret stærk neokonservativ linje i det republikanske parti, går ud og siger, som han siger om, øh, om en af sine efterfølgere i, øh, i forhold til øh, sit partis fremtid, Selvfølgelig er det også fordi, at den lige skal have et ekstra, et ekstra spark i forhold til PR-attention, når han er ude og skulle sælge en bog. Men der er jo også noget om Nå, der er, men jeg synes, at det er meget præcis. Altså, om interesse for bog eller ej, så er vi jo inde ved, ved kan man sige, i materien af, hvad konflikten i det republikanske parti er. Det er, at Bush, han repræsenterer der, hvor partiet vil i virkeligheden lå mere eller mindre indtil... Ja, 2016. I ja. hvert fald var, hvor de fleste så partiet, så var der nogle strømninger, der på den anden vej. Så man skal jo også, vi taler jo også om, at det er et parti, der på fem år har taget et gigantisk hop til højre. Og det har jo noget, at, at det parti gjorde det, kommer lige en elegant bro her, har jo også noget at gøre med, hvordan politik skiftede fra at være noget, der foregik i traditionelle medier over til Nye medier, sociale medier. Apropos det, og vi skal ikke bruge lang tid på analysen af, hvad der er op og ned i det og sådan noget, men jeg synes dog alligevel, det er værd at bemærke i den her analyse, vi arbejder os altså igennem nu, det her med, at Trump jo stadigvæk er så til siden, udelukket fra øh, Facebook. Det, det jo, jeg synes, der, hvor det bliver interessant lige nu, det er, at der, hvor Trump jo har lykkedes med at mobilisere, hvor alle de her nye vælgere er mobiliseret og alt det her, undskyld, jeg siger, Gal Mathias, der bliver lukket ud, foregår, det er jo på, på, på sociale medier, og jeg synes, det er interessant at se, at han er udelukket for Facebook, han er udelukket for Twitter, det var ligesom hans to hovedsagelige platforme. meget af det er også blevet udelukket for YouTube, som var den tredje store platform. Mm. Alligevel virker det faktisk som om, at han om muligt har endnu stærkere greb om partiet nu, end han er nærmest havde som præsident. Der er i hvert fald noget, der kunne tyde på, at den frygt for at blive uvenner med Trump i så stigende grad nu øh, har sat sig i nogle af dem, der måske egentlig godt vil af med ham. At det er lidt det der, som vi også tæller om i et program tidligere på, på året her med så er det det der, man ved godt, hvad man skal gøre, og problemet er bare, så ved man ikke, hvordan man bliver genvalgt. Og det er lidt den udfordring, flere af dem kan se for sig, at de vil faktisk godt af med ham, de ved godt, at det her det på den lange bane er forkert, men på den korte bane er man nødt til at tænke på sit næste genvalg, og det er jo især gældende for medlemmerne af repræsentanternes hus, apropos Liz Cheney og Kevin McCarthy, fordi... De er på valg hver andet år. Altså, det er jo dybest set, vælg mig, så jeg kan gå i gang med at samle penge ind til min næste genvalgskampagne, som jeg starter dagen efter, at, at jeg er blevet genvalgt til en ny runde. Det er lidt anderledes i senatet, der sidder de seks årgange, men det er jo det, der er udfordringen. Altså kan det nogle gange blive meget fristende at tænke kortsigtet og tænke på egen taburet øh, frem for at tænke på både hvad der vil være bedst for partiet, og hvad der i virkeligheden også nogle gange vil være bedst for USA som helhed. Men det er jo ikke desto mindre det dilemma, de står i, og så ved okay. man altså bare, så ender de jo oftest med, at gøre det gør der, det, der redder deres egen taburat og deres eget skin på næsen, i stedet for, hvad der måske vil være det ordnede rigtigt at gøre. Ja, apropos hvad der er det bedste tid, jeg, jeg, jeg har fundet nogle meningsmålinger om, hvad medlemmerne er det, eller ikke medlemmerne, hvad vælgerne, dem der stemmer på det republikanske parti, egentlig, egentlig mener her. Og det her, det synes jeg faktisk er interessant, for det siger noget om, om splittelsen. Man anslår, at cirka 50 millioner amerikanske vælgere, lidt under en del af den amerikanske befolkning, men stadigvæk, det er ret mange mennesker, tror fuld og fast på den her løgn om, at valget var stjålet. Sjovt nok, så er samtlige 50 millioner, øh, det er jo republikaner. Ja. <laughs> der er ikke så mange demokrater, der synes valget var... Nej, bare det, ja, det, er, det er meget få. Men, men, men apropos, så synes jeg, at tallet 50 millioner er ret interessant, og det kan selvfølgelig, altså, det er jo tal med stor usikkerhed. Det svarer jo stadigvæk cirka kun til 610 ja. republikanske vælgere. Det vil sige, selvom vi siger, at 50 millioner tror på Pinocchio, ja, ja, men der er også... Der er også 25, der stemte på her sidste gang, som faktisk ikke tror på Pinocchio, som ikke synes, valget var blevet stjålet. Og jeg synes, i virkeligheden, det er jo det, der er så interessant i det gamble her, det er at sige, jamen hvad gør de? Vil de, vil de holde sig for næsen og sige, vi stemmer republikansk, vi lever med det? Eller vil de sige, ej, det, det, det, det duer simpelthen ikke, det må være lidt ligesom øh, en øh, virkelig, virkelig dårlig fodboldklub. Nogle gange snakker man om, det er måske sundere at, at rykke ned, end at overleve endnu en sæson i sidste spillerunde. Det er nogle det, nogen som mig fra, fra OB. Fyn og omvejen, vi kalder, <laughs> hav, kalder den eventelige OB-diskussion. Skal vi snart lige, skal vi slå os rigtig hårdt? Skal vi lave en AGF? Øh, eller... Og det er det, jeg i virkeligheden synes er ekstremt interessant her. Mm. Det er at sige, hvad gør de her, skal vi sige, 25 millioner vælger som jo er de moderate republikanere, som vi lige skal huske, det er de måske mest stemmeloyale. Det vil ja. sige, det er også dem, der altid møder op. Hvad gør de? Bliver de hjemme? Holder de sig for næsen og stemmer republikansk, fordi de trods alt siger, alternativet er endnu værre? Eller, eller gør de noget helt tredje. Jamen det er det, der er interessant, ikke? fordi altså, mange af de, de sandheder, vi jo i årtier har kunnet, bekendt os til i forhold til analyser af, af amerikansk politik. Blandt andet den gamle one-liner om, at Republicans fallen in line, Democrats fallen in love. Øh, det viser i hvert fald i 2020-regivet, at demokraterne pludselig fall in line. Altså, så øh, det var ikke, fordi de alle sammen var blevet fuldstændig blæst om kul af Joe Biden, men, Ej, men de, de, samledes, nok stor, de samledes, fordi de ville af med, med Trump. Og, øh, og så blev det så Biden, der blev præsident. Men, så sige, men det er jo så der, altså, det var jo ikke med stor det var ikke med jubel, at de stemte Nej, Biden. Nogen, der, så synes de så, at nu, nu faktisk kan han er ud af Nu synes de, at ja, han er ganske ud med, Han gør det også godt. Men man må så sige, indtil nu har det jo været sådan stadigvæk, at Republicans still fall in line også. Altså de, de blev ved med at holde sig for næsen. Det gjorde de også i 2020. Det er jeg bare ikke sikker på, at de blev ved med at gøre. det er i hvert fald det, der er den helt store ubekendte, apropos at nej, selvfølgelig kan Liz Cheney ikke komme ind og vinde en, en republikansk nominering, hvis hun stiller op som præsidentkandidat i 2024, men hun kan vise sammen med andre kandidater, at der er et andet republikansk udgangspunkt, og at Trump i hvert fald ikke bare skal tro, at det stadigvæk er hans parti, og at øh, hvis han vil fortsætte med at være ham, der har øh, vil sige, øh, kronen på, så skal han slås for den. Men, øh, ja, fordi jeg, jeg, synes, øh, jeg, jeg synes faktisk, noget af det rigtig interessante, det er, hvad sker der med en Liz Cheney ved midtvejsvalget om to år? Hvad sker der med de her andre moderate republikanske kandidater? Mister de, bliver de primær, eller, eller, eller, eller, eller hvad sker der? Det er i virkeligheden måske de mest interessante valg rundt omkring det er, og de her moderate republikanere. Øh, i måske meget, altså, Liz Cheney sidder jo et meget sikkert, på et normalt meget sikkert mandat. Altså, det synes jeg virkelig er spændende at se. Kommer der til at være et, op, et opgør der, eller er det mere et internt politisk opgør højt oppe? Hva, hva, hvad kommer vælgerne egentlig til at synes om det her, når de skal til de her primary? For der er jo ingen tvivl om, Liz Cheney kommer til at få en eller anden sikkert ret solid modkandidat ja. i primary. Hvad vil vælgerne gøre der? Det, det, vi kan virkeligheden læse det et halvt år før valget overhovedet ja, ja. i 2022. Ja, og Hvem er det, hun får som modstander? Altså, er det en, der er sendt specifikt af Trump? Mm. Eller er det en eller anden lokal, som bare ser sig vred og, øh, og vil vise sin Trump-støtte på den fæson? Eller, eller hvad taler vi ja, det om? Det er ikke en kombination af det givetvis, lokale, der givetvis, har noget Trump-støtte. Altså, så, så er der en anden ting, som du har teaset for et par omgang, omgang men som jeg godt lige vil have dig til at uddybe, som jeg synes er super interessant. Det her slagsmål, vi snakker om her... Det er jo det, der foregår nede i, hvad hedder det, repræsentanternes hus, og, og, og kampen for at få huset tilbage. Men der er jo et senat også. Ja. Det er jo ikke, fordi de er stille men, men oh, de prøver at holde sig ud af det her, ikke? Oh, det vil man meget gerne undgår. Man vil meget gerne undgå at mene noget som helst, for det er jo den, det er jo den lange bane. Altså... Hvad pokker tænker en Mitch McConnell, en Mitt Romney, en, ja, alle der gør sig håb om et eller andet oppe i, i senatet mm. om det her? Jeg tror, hvis vi tager Mitch McConnell først, så tror jeg, indimellem han kan sidde og tænke, at han skulle have lavet sig pensionere efter sidste omgang, og så siger jeg at ikke bruge mere tid på det her. Øh, men det kan han jo ikke. Politik er han til eller alt, men det er jo klart... Og oh, han sidder der jo også, været seks år endnu? Ikke? Han 5 -5. sidder der 6 år nu ja. Men han er, øh, han er selvfølgelig ude i nogle, altså jeg vil lige sige nærmest eksistentielle overvejelser, fordi modsat Kevin McCarthy har han ikke haft travlt med at skulle flyve til Florida. Han har jo efter sig stadig ikke talt med Trump siden december måned, altså mens Trump stadig var præsident, og Macron uh, stadig var, var leder af flertallet i senatet. Han er jo tydeligvis af en anden opfattelse end Kevin McCarthy. Han prøver bare at fedt spille lidt mere, fordi han godt er klar over, at uh, hans vej tilbage til at blive flertalsleder i senatet igen, jo også står og falder med, hvordan næste efterårs midtvejsvalg kommer til at gå, at øh, der også er en, en risiko for, at øh, han fortsat er minoritetsleder efter november 2022 overstået, hvis ikke de gør det her klogt. Æh, nogle af de stater, der er på valg, er stater, som principielt godt kan tippe, og dermed gør ham til flertalsleder igen. Men spørgsmålet er, kan han blive det, hvis han samtidig prøver at øh, et til, til Trump. Det tror Kevin McCarthy jo tydeligvis ikke, at, at han kan blive i forhold til en magtposition i huset. Og spørgsmålet er, hvornår Mitch McConnell, han bekender kulør? Jeg tror ikke, han nødvendigvis bekender kulør. Nej, det er faktisk det mit bud, fordi jeg tror, han lader de kandidater rundt omkring tage slagsmål, og så tror jeg, han håber, at, at han kan nyde sejren. At det, de gjorde. Jeg tror, han er med på, at, at det bliver svært. For eksempel, nogle, det er jo også interessant, fordi nogle af de republikanske. Der er nogle republikanske senatorer, der skal vælges i 2022, som faktisk sidder på nogle lidt udsatte stater, øh, som ikke stiller op igen. Jeg snakker Pennsylvania og Ohio for eksempel. Det er i hvert fald svært at se, at man kan stille op i Ohio og ikke bekende sig. Til Trumps sandhed. Pennsylvania er lidt mere en blandet, blandet landhavn, men dog med nogle af de, de samme, de samme, samme issue. Så jeg tror, at mit kongelige virkelig vil prøve at holde sig langt væk fra at mene noget for ikke at forplumpe et budskab. Altså. Men spørgsmålet er, om han kan det. Ja, ja, fordi det er du. Ret. Trump han gør alt, hvad han kan for at tire ham. Til at, øh, til at bekende kulør lige nu. Ikke? Altså, han har været ude igen i det, i det de såkaldte interviews, han jo indimellem lavede øh, lader sig stille op til på, på Fox News, at sige, at han synes, at øh, Macron er forfærdelig, han er svag, og han skal udskiftes. Og Mitch McConnell siger ikke rigtig noget til det, men altså, det er jo lidt det der altså, Trumps skolegårdsbølle-attitude. Det er sådan, kom nu, reager nu på mig. Jeg bliver ved med at drille dig. Nu skal du på et eller andet blive vred på mig, sådan, så vi kan for alvor begynde at os. Og øh, indtil nu er McDonalds, at det indgår i slotskampen med dig, men kan men, han blive ved med det, det er jeg men, ikke sikker på. Nej, men, og, og så synes jeg i virkeligheden, der er en ting, men, men man skal huske på, det er, at ja, ja, der er nogle markante Trump-støtter i senatet også. Mm. Men hvis man i virkeligheden tæller efter... Altså der er ikke så mange? Nej, så er det måske 5-10 stykker. Altså, det kunne være interessant at prøve at lave en... En liste, i virkeligheden. Hvem er Trumps støtter i, altså reelle sådan hardliner støtter i senatet, og hvem mere bare nikker. Altså. Og, og der ved Mitch McConnell jo godt, at han, som jeg læser det, sidder i hvert fald PT på et rimelig solid flertal. Altså han, han er rimelig solid bakket op af sin republikanske kollega af senatet. Så derfor tror jeg egentlig ikke, at han ryster så meget i buksen, det, der kan få ham i problemer, det tror jeg i virkeligheden, hvis han lader sig 10'er, fordi så tvinger han også de her måske, der er måske 10, der ligger ud på den ene fløje, 10, der ligger ud på den anden fløj, og så er de 30, inklusive Mitch McConnell. det er nogle lidt rough numbers det ja. her. men der ligger cirka i midten, og alle de her 30, fordi de skal vælges i stater, hvor det Ja, det, det er meget godt at kunne trække på begge sider af det republikanske parti, og de ved godt, de at skal, de skal kunne få Trumps vælgere derned, men de skal jo også tage, få alle dem dernede, der skal holde sig for næsen. Det er jo lige det, der er med senatet. Det er nogle lidt bredere vælgergrupper, der skal ud og høste, men, end lige en eller anden kreds i repræsentanternes husvalg, som er meget mere homogen. Mm -hmm. Så de der 30, de har det jo på samme måde som Mitch de har jo ikke lyst til at mene noget om, om det. De, de håber bare, at det er overstået på et eller andet tidspunkt. Og for guds skyld kunne det være rart, hvis de ikke er på valg i 2022, fordi så kan de måske mene noget og vente med at mene noget til det i 2024 eller 2026. En sidste detalje, som der kan være i forhold til Macron's strategi, det er, at der, kører altså, eller der skal til at køre en lang række retssager imod Trump. Ja og øh, hvor meget de kommer til at fylde, og hvordan man eventuelt kan bruge det som en eller anden form for strømmand i forhold til at sige til til basen. Prøv, vi er jo altså det er os, der er partiet for lov og orden. Det går jo ikke, at øh, manden han øh, er blevet dømt for det ene og det andet og det tredje og der kører de og de sager imod ham, fordi det er ikke bare en eller to små ting om parkeringsbøder, han ikke har fået betalt eller sådan noget, altså det er jo i en stor skala. det er, jo <laughs> Ej, det er store jo skala. kæmpe store skattesager og, og, og alle mulige... Georgia omkring valgsvindel og pression. Georgia er omkring pression og og sådan noget. Jamen, der, der mange, Jeg tror nu, de sager, der nok kommer til at være mest reelt kød på, det er nok i virkeligheden nogle af de her sager omkring hans erhvervseventyr eller tidligere... Op i, op i både både på både i New York og i Staten New York. Ja. De, de, de kan godt, tror jeg blive ret ubehageligt for, for Trump. Øh, og det, de kan jo blandt andet føre til at han ikke er valgbar. Det er det. Og så, så stiller det det er jo en, det er en det er på en hel en mye, og det kan, det kan betyde, at han går for lidt. Altså, det, det kan være meget drænende for hans økonomi. Apropos Facebook, det er ikke mm. noget, vi kommer ind i nu, men noget af det Facebook, det faktisk har en reel betydningsforhold til. Det er, at man glemmer, at Facebook har været Trumps mest effektive metode ja, til, fundraising, til ja. fundraising. Og den har han ikke i øjeblikket. Det er, det er noget bøvl ja, for er, ja. fordi han mangler penge. Nå, Anders, vi skal til at wrappe op i det her. Det er jo et emne, vi to kan... Jeg, jeg synes jo, det her grundlæggende set sådan ud fra strategisk ting, men også ud fra, hvor det amerikanske samfund på vej hen. Måske det mest interessante spørgsmål, det her: hvad gør de her vælgere, der lidt er blevet efterladt i midten? Altså, det, undskyld, jeg siger det, de pæne republikanere. Den borgerlige anstændighed, hvad jeg steder, jamen, jeg, der, der er det? Altså, jeg vil sige, jeg kender mange af de her mennesker. Ja, det gør jeg også. Altså, det er altså mennesker, du både gerne vil lade passe dine børn og drikke øl med. Præcis. Og det er jo en fantastisk kombination. Det er en fantastisk kombination, ja. <laughs> Det her slutter vi så i dag. Nej, det gør vi ikke, fordi du, du, skal, du bliver tvunget til at svare på noget, som det sidste her. Øhm, nu snakker vi jo meget om, hvad det betyder for det revokanske parti. Hvad pokker betyder det for, for USA, det her? Altså lige nu? Altså. Det er noget skidt for USA, fordi øh, altså det er grundlæggende et usundt, udgangspunkt for et samfund, at øh, der er flere opfaldser af virkeligheden. At øh, man ikke engang kan enes om, at øh, to og to og fire nærmest før man begynder at diskutere eller spørger, hvor har du det fra. Så det er grundlæggende noget skidt for det amerikanske samfund. Og det gør også, at vejen til den forsoning, som Joe Biden har forsøgt at appellere til i, øh, i sin første godt og vel 100 dage som amerikansk præsident, Bro på tværs af de forskellige kløfter, der er i, i det amerikanske samfund. Der er lang vej øh, af den grund, at øh, hvis man ikke engang anerkender den, det fælles problem, og man i virkeligheden ikke engang anerkender den, øh, den virkelighed som den er, man lever i en eller anden halvillusionsbobbel, så er der godt nok lang vej tilbage, så det er grundlæggende meget usundt for det amerikanske samfund, mm. det der foregår. Ja, og jeg tror i virkeligheden, hvis man lige skal samle op på det, så tror jeg egentlig, Biden, hvis man skal lige runde ham, gør det helt rigtigt. Han holder sig langt væk fra det, og, ja. og så er han egentlig bare præsident. Han har noget bøvl med sin hund. Jo, jo. <laughs> ja, der, de skal lære, at de ikke må bide med. må ikke bide med det. Det, det, kunne det virkelig... er en helt anden sag. <laughs> det er en helt anden sag. Men i virkeligheden, så tror jeg, at Biden gør det helt rigtigt. Han styrer bare USA og tager det rimelig altså, stille og roligt med det, og i virkeligheden tror jeg, at demokraterne lidt har det sådan at sige. de lener sig tilbage og siger, lad os se, hvad der sker. Ja, de gør det da nærmest ikke. Altså, så... Men er det i virkeligheden, undskyld, jeg men det, men er det ikke sådan, Resten af det amerikanske samfund lidt har det. Jo jo, Jamen, de sidder der bare tilbage og tænker, at I slås der bare internt, ja, ja. så leder vi landet imens, og øh, får det fri af coronakrisen osv., så, så kan I jo øh, sige til, når I er færdige med at ja. slås internt, så øh, kan vi snakke sammen derfra. Lad det, lad det være over. Det her det var kampen om Amerika lade og produceret med. Kongressen.com. Udover at vi selvfølgelig gerne vil have, at du går ind og bliver medlem hos os, det gør en kæmpe forskel, så vil vi også rigtig, rigtig gerne have, at du giver os en anmeldelse. Og husk nu at anbefale os til nogen, du kender, ikke bare inde på Spotify eller Apple Podcast eller hvor du nu, end høre din... Øh, din øh, podcast. Sig til nogen, du kender, at du godt kan lide at høre det her. Det, det, det tror vi faktisk på at gøre det forsker. Vi bliver så utrolig glade, når det sker. Det bliver så utrolig glade, når det sker. Og du savner. Tak til dig. Lige mod det, Johnny. Det her var kampen om Amerika.